Səbə surəsi 54 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısının sahibi olan Allah'a həmd olsun. Axirətdə də həmd ona məxsusdur. O hikmət sahibidir. Hər şeydən xəbərdardır. Yerə daxil olanı da, yerdən çıxanı da, göydən enəni də, göyə qalxanı da o bilir. O Rəhmedəndir, bağışlayandır. İnkar edənlər Qiyamət bizə gəlməyəcəkdir, dedilər. De, xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, qiyamət sizə gələcəkdir. Nə göylərdə, nə də yerdə zərrə qədər bir şey ondan gizli qalmaz. Bundan kiçik, yaxud böyük elə bir şey yoxdur ki, açıq aydın kitabda olmasın. Bütün bunlar ona görədir ki, Allah iman gətirib yaxşı işlər görənləri mükafatlandırsın. Məhz onları bağışlanma və tükənməz ruzi gözləyir. Ayələrimizi batil etmək üçün cəhd göstərənlər isə şiddətli, iğrənç bir əzaba düçar olacaqlar. Elm verilmiş kimsələr Rəbbindən sənə nazil edilənin, Quranın haqq olduğunu və onun yenilməz qüvvət sahibi, şükürə layiq olan Allahın yolunu göstərdiyini görürlər. Kafirlər öz aralarında dedilər, sizə, siz çürüyü parça-parça olub dağlandan sonra yenidən dirildiləcəyinizi xəbər verən bir adam göstərəkmi? Görəsən, o, Allaha qarşı özündən yalan uydurur, yoxsa bir dəliliyi var? Xeyr, ahirətə inanmayanlar özləri əzab içində, uzaq bir zəlalət içindədilər. Məyər onlar başlarının üstündəki göyü və ayaqlarının altındakı yeri görmürlərmi? Əgər istəsək, onları yerə batırar, yaxud göyün bir parçasını onların başına indirərik. Şübhəsiz ki, bunda tövbə edib Allaha tərəf dönən hər bir bəndi üçün ibrət vardır. Həqiqətən, biz Davuda öz dərgahımızdan bir lütf bə Siz, ey dağlar, siz, ey quşlar, onunla birlikdə Allahı təqdis edin deyə buyurduq və dəmiri onun əlində yumşaltdıq. Davuda buyurduq, geniş, uzun zirəhlər düzəldi, toxuduğun zaman ölçüyə riayət et və, ey Davuda ailəsi, yaxşı işlər görün, həqiqətən mən sizin etdiyiniz əməlləri görürəm. Süleymana da küləyi ram etdik. O, səhərdən gün ortaya qədər bir aylıq yol, günortadan ortadan axşama qədər də bir aylıq yol gedirdi. Onun üçün mis mədənini sel kimi əridib axıttıq. Cinlərin bir qismi Rəbbinin izni onun yanında işləyirdi. Onlardan hər kəs əmrimizdən çıxırdısa, ona cəhənnə modunun əzabından daddırırdı. Süleyman üçün nə istəsə, məbədlər, heykəllər, böyük ovuzlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənməyən iri qazanlar düzəldirdilər. Siz, ey Davud ailəsi, şükredin, bəndələrimdən şükredəni azdır. Süleymanın ölümünü hökum etdiyimiz zaman, onun öldüyünü onlara ancaq əsasını yeyən bir ağaç qurdu xəbər verdi." Sonra o yerə yıxıldıqda cinlərə bəlli oldu ki, əgər onlar qeybi bilsəydilər, alçaldıcı əzab içində qalmazdılar. Səba tayfasının yurdunda bir nişanə var idi, sağdan və soldan iki baxça var idi. Onlara buyrulmuşdu, Rəbbinizin rüzisindən yeyin və ona şükredin. Yurdunuz gözəl bir diyar, Rəbbiniz də bağışlayan bir Rəbdir. Lakin onlar üz döndərdilər, biz də üstlərinə ərim selini göndərdik. Onların iki baxçasını acı meyvəli, yulğun ağaçları və bir az da sidr ağac olan iki baxçıya çevirdik. Onları nankörluqlarına görə belə cəzalandırdıq. Biz heç nankordan başqasına cəzamı verərik? Onların yurdu ilə bərəkət verdiyimiz məmləkətlər arasında bir-birinə bitişik qəsəbələr inşa etmiş. Orada gediş-gəliş yaratmışdıq. Onlara belə demişdik. Gecələri gündüzləri orada arxayın gəzib dolanın. Lakin onlar, ey Rəbbimiz, səfərlərimizin arasını uzaq et, dedilər və öz-özlərinə zülm etdilər. Biz onları pərən-pərən salıb dillərdə dastan etdik. Həqiqətən bunda səbir və çox şükür edən hər bir üçün ibrətlər vardır. İblisin onlar haqqındakı zənnini düz çıxdı. Bir dəstə mömin istisna olmaqla hamısı ona uydu. Əslində, İblisin onlar üzərində heç bir hökmü yoxdur. Lakin biz, ahirətə inananla, ona şəkk edəni ayırt edib bilmək üçün iblisə bu imkanı verdik. Sənin Rəbbin hər şeyi heps edəndir. Müşriklərə de, Allahdan başqa Tanrı zənn etdiklərinizi çağırın. Onlar göylərdə və yerdə zərrə qədər bir şeyə sahib deyirlər. Ne onların bunlarda bir kərəkliyi var, nə də Allahın onlardan bir köməkçisi var. Onun hüzurunda izin verdiyi kimsələr istisna olmaqla, Heç kəsin şəfayəti fayda verməz. Nəhayət, ürəklərindən o qorxu çıxınca onlar, Rəbbiniz nə buyurdu deyə soruşar. O biriləri də haqqı buyurdu. O ucadır, böyüktür deyə cavab verərlər. Ya Peyğəmbər, de, göylərdən və yerdən sizə ruzi verən kimdir? De, Allahdır. Elə isə doğru yolda olan, yaxud açıq aydın azan biziyyik, yoxsa siz? De, siz? De, siz? Bizim etdiyimiz günahlar barəsində sorğu-sal olunmayacaqsınız. Biz də sizin etdiyiniz günahlar barəsində sorğu-sal olunmayacaq. D. Rəbbimiz bizi bir yerə toplayacaq və aramızda ədalətlə hökum edəcəkdir. Ədalətlə hökum edən, hər şeyi bilən ancaq odur. D. Ona, Allaha qoşduğunuz şərikləri bir mənə göstərin. Xeyr! Yenilməz qüvvət, Hikmət sahibi ancaq o bir olan Allahdır. Biz səni bütün insanlara müjdə verən, qorxudan bir peyğəmbər olaraq göndərdik. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Onlar, əgər doğru danışırsınızsa, bu əzab vədəsi nə vaxt yerinə yetəcəkdir deyə soruşarlar. Belədir, sizə vəd olunmuş bir gün vardır ki, ondan bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərsiniz. Kafir olanlar dedilər, biz nə bu Qurana, Nə də ondan əvvəlkilərə inanırıq. Kaş sən o zalimları Rəbbinin hüzurunda saxlanılıb, bir-birinə söz qaytardıqları və acizlərin özlərini yuxarı tutanlara, Əgər siz olmasaydınız, biz mütləq mümin olardıq, dedikləri zaman görəydin. Özlərini yuxarı tutanlar da, acizlərə belə cavab verərlər. Əcəba, sizə doğru yol göstərən rəhbər gəldikdən sonra, Sizi ondan biz mi döndərdik? Xeyr, siz özünüz günahkar idiniz. Acizlər özlərini yuxarı tutanlara deyərlər, xeyr, bəs gecə gündüz qurduğunuz hilələr, o zaman ki, bizə Allahı dammağı və ona şəriklər qoşmağı əmr edirdiniz. Onlar əzabı gördükdə, için için peşman olarlar. Küfr edənlərin boynlarına zəncir vurarıq. Onlar ancaq etdikləri əmərlərin cəzasını çəkərlər. Biz hər hansı bir məmləkətə qorxudan bir peyğəmbər göndərdikdə, onun naz naznəymət içində yaşayan zəngin başçıları ancaq biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik, dedilər. Onlar, bizim mal dövlətimiz və övladımız daha çoxdur və bizə əzab da verilməyəcəkdir, dedilər. De, Rəbbim istədiyinin ruzisini artırar və istədiyininkini də azaldar, lakin insanların əksəriyyəti bilməz. Sizi bizə yaxınlaşdıran nə var dövlətiniz, nə də oğul uşağınızdır. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərin əməllərinə görə mükafatları qat-qat artıq olacaq və onlar cənnət otaqlarında əminamanlıq içində yaşayacaqlar. Bizi aciz buraxacaqlarını sanaraq, ayələrimizi batil etmək üçün cəhd göstərənlər isə əzaba düçar ediləcəklər. De, həqiqətən, Rəbbim bəndələrindən istədiyinin ruzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar. Allah yolunda nə xərclərsiniz? Allah onun əvəzini verər. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. O gün Allah onları bir yerə yığacaq. Sonra da mələklərə belə deyəcək. Bunlar sizə mi ibadət edirdilər? Mələklər, sən paksan, müqəddəssən, bizim ixtiyar sahibimiz onlar deyil, sənsən. Xeyr, onlar cinlərə ibadət edirdilər. Əksəriyyəti onlara iman gətirmişdi, deyə cavab verəcəklər. Bugün bir-birinizə nə bir xeyr, nə də bir zərər ver Qadın yalan isab ettiğiniz cəhənnə modunun əzabını deyəcəyik. Ayələrimiz onlara açıq-aşkar olaraq oxunduğu zaman, bu ancaq sizi atalarınızın ibadət etdiklərindən, bütlərdən döndərmək isteyen bir adamdır, deyər. Qur'an haqqında isə, bu, uydurma yalandan başqa bir şey deyildir, söyləyərlər. Kafir olanlara haq gəldikdə onun barəsində, bu, yalnız açıq-aşkar bir sehirdir, deyərlər. Halbuki, biz onlara oxuyacaqları bir kitab verməmiş, Və səndən əvvəldə özlərinə qorxudan bir peyğəmbər göndərməmişdik. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini təksib etmişdilər. Bunlar onlara verdiklərimizin onda birinə belə nail olmamışlar. Amma onlar mənim peyğəmbərimi yalançı saydılar. Bir görəydin, mənim onları inkar etməyim necə oldu? Ya peyğəmbər, onlara de, mən sizə ancaq bir öyüt verəcəm. Allah xatirinə 22 bir-bir durun, sonra da bir dərindən düşünün. Sizin yoldaşınızda, peyğəmbərdə heç bir divanəli əsəri yoxdur. O, yalnız qarşıdakı şiddətli əzabla sizə Sizi qorxudan bir peyğəmbərdir. De, mən sizdən heç bir muzd istəmirəm. O, sizin olsun. Mənim mükafatım ancaq Allaha aittir. O, hər şeyə şahittir De, Rəbbim haqqı nazil edər. O, qeybi ən yaxşı biləndir. De, haqq gəldi, batil bir də nə gözə görünər, nə də geri qaydar. De, əgər mən haqq yoldan assam, bunun zərəri ancaq mənə olar. Yox, əgər doğru yolla getsəm, Bu da Rəbbimin mənə vəh etdiyi Quran sayəsindədir. Həqiqətən o eşidəndir, yaxındır. Ya Peyğəmbər, sən onları bir qortduqları zaman görə edin. Artıq qaçıb can qurtarmağa heç bir imkan yox. Özləri də yaxın bir yerdə yaxalanmışlar. Onlar ona inandıq deyirlər. Amma ahirət kimi uzaq bir yerdən əlləri imana necə çata bilər? Halbuki onlar bundan əvvəl onu inkar etmişdilər. Və uzaq bir yerdən qeybə daş atırdılar Artıq onlarla istədikləri şey İmam və tövbə arasında əngəl törədilmişdir Daha öncə özlərinə bənzər kəslər barəsində də belə edilmişdir Çünki onlar da dərin bir şək içində idilər